Arriba el moment de parlar del cinema, de cinema, la programació de Ràdio Palafrugell, com sempre estem fent cada dia en la col·laboració de l'Àlex Ceballero del Cine Club Carví. Sabeu que ens porten cinema cada dia i, per tant, ens agrada parlar de les pel·lícules que ens ofereixen. I avui parlem d'una pel·lícula que deu ser la pera, almenys per al títol, i permeteu-me la broma. Es diu El Peral Salvaje, una pel·lícula que també podem veure al Teatre Municipal de Palafrugell. Àlex Ceballero, què és aquest peral? Doncs podríem titular el Largo peral al Salvaje, eh? perquè ja viso 3 hores 8 minuts de pel·lícula. Eh, sí, cada, cada estiu, cada mes d'agost, aquesta és la posta arriscada del mes d'agost, s'ha de saber que el senyor Garbí doncs té un criteri de programació massió, eh, i aquest criteri doncs, diu que també, que preferentment vol fer pel·lícules interessants, eh, bones difícils de veure, fins i tot a vegades i el Pelsabaji doncs és una pel·lícula que ha tingut està tenint molt poca repercussió a nivell de sales de cinema, però és una pel·lícula evidentment complexa 3 hores, 8 minuts de projecció. És una pel·lícula turca i és una pel·lícula que ve precedida per unes crítiques realment fantàstiques i que doncs, nosaltres des de fa temps teníem previst fer i que hem decidit fer justament aquests dies, el mes d'agost i sobretot aquesta setmana al de la festivitat de la mare d'agost. És una setmana una mica complicada per, per programar cinema amb una sola sala com tenim a Palafusí, perquè hi ha molt de, de públic, hi ha moltes persones que estan aquí, passant aquests dies santa vacances eh també, persones que estan només aquests dies eh, és un poc molt llarg i llavors hem de procurar fer una mica de tot no? perquè donar eh, opcions una mica a tot el públic llavors eh, sempre triem una pel·lícula que ens sembla molt interessant important i també triem una pel·lícula més transcendent, més lleugera per passar una mica l'estona i l'aposta, diguem, és el Pérez a la Baja, evidentment, la una pel·lícula turca con diem, dirigida per Nuri Bilge Selen eh, director de gran prestigi, que ja va guanyar el festival de Cans. Recordem per a Winter Sleep, que va tornar Cans amb aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que, com deiem, és pausada, és contemplativa, és molt dialogada. És la història d'un jove que és un aspirant escritor que torna al seu poble natal, això passa Turquia, doncs la pel·lícula d'aquesta nacionalitat, i allà s'ha doncs, sent acaparat pels deutes i pels problemes que té el seu pare. La pel·lícula s'articula, bàsicament, a la part inicial amb unes llargues converses del protagonista, amb diversos personatges sobre diversos temes, el paisatge, la contemplació, l'ambient, tot això juga un paper important, la fotografia de la pel·lícula, evidentment, un altre paper significatiu, i a la part final agafa doncs, un altre rima també la història. Quan tenim una pel·lícula que cal sapiguer el que es va veure, evidentment eh, per les seves característiques però que evidentment nosaltres hem de recomanar de totes totes perquè a més, segons el que hem estat veient és una pel·lícula que pràcticament no s'està no veient a les comarques en gironines des de la seva estrena aposta doncs turca la pel·lícula El Peral salvaje El Peral Salvaje, la proposta i la pel·lícula que hem d'anar a veure al Cine Club en Garbí eh, durant quatre sessions diferents la podem veure aquesta pel·lícula, que com ha dit l'Àlex són tres hores de projecció perquè valen realment la pena. A partir del dimecres dia 14 la podem veure a les 10 de la nit dijous dia 15 a les 7 de la tarda divendres dia 16 a les 10 de la nit i la darrera projecció és el dissabte dia 17 a les 10 de la nit. La proposta arriscada perquè sense dubte haurà de funcionar. Al Cine Club Garbí al Teatre Municipal de Palau Projet.